Partea a doua. Capitolul 8 În acest timp, până ajunul sărbătorilor, generalul Antonescu, câinele roșu cum i se spusese pe vremuri, și despre care doar puțin se întrebau dacă știe sau nu știe ce se petrece cu legionarii pe care ai dusese el la putere să guverneze, populația cu instinctul ei milenar, care o face totdeauna să ghicească sigur adevărul, așa cum știe să nască și să moară fără să-și pună atâtea întrebări, era convinsă că, bineînțeles, dictatorul știa totul. Antunescu, deci, se pregătea ca totdeauna la ora prânzului, în ziua de 24 decembrie 1940, să părăsească președinția Consiliului și să se ducă acasă. Era îmbrăcat în uniforma sa de general și se plimba cu o expresie posomorâtă de la un capăt la altul al vastului său birou, întârziase să dea ordin să-i se tragă mașina cu paza care le însoțea în fața intrării. Soției, care le aștepta și care îi telefonase, îi răspunsese că mai are treabă, dar nu mai lucra. În cele din urmă, colonelul Elef Ferescu, agheotantul și șeful său de cabinet, aștepta și el să-l vadă ca de obicei ieșind la orele 13. În cele din urmă, generalul s-a oprit și puse mâna pe unul din telefoanele de pe biroul său. Mamă, zise el după ce formă un număr și un glas de femeie în vârstă, îi răspunse la celălalt capăt al fiindului. Ești singură acasă? Nu sunt, dar de ce? Vreau să o masa cu tine, numai noi doi. Știi, femeilor, adică nevestelor, le place când un bărbat trăiește un moment greu să-i dai ele sfaturi, poveste. Nevastă mea Marstingeri și Marilita. Maria a și intrat în rolul de soția conducătorului statului. Știi, are idei. N-am nevoie de ideile nimănui, ale mele mi-ajung. Bine, te aștept, zise bătrâna. Jumătate de oră mai târziu, conducătorul statului, Le conducător, cum i se spunea în revistele mondene din țară scris în limba franceză, și în străine din Europa, așa cum îi se spunea lui Mussolini Duce sau lui Franco Caudillo, se afla în locuința mamei sale fosta sa locuință și își scotea cismele cu vădită ușurare. Nu știu ce să mai port în locul cismelor," zise el parcă nedumerit. După câteva ore simt că îmi strâng picioarele ca într-o menghină, oricât de larg ar fi. Am îmbătrânit, mamă." Ți se pare," zise ea, așa e cisma. Fășitul niște băi, întreabă doctorul. Dar nu totdeauna pătesc chestia asta, se liniști generalul îmbrăcând un halat și așezându-se la masă. Generalul nu îmi primise încă 60 de ani, dar în ședințele de consiliu era auzit adesea spunând cu deplină seninătate, ba chiar cu un soi de mândrie care însoțește adesea cuvintele celor mai în Ascultați-mă pe mine că sunt om bătrân. Într-adevăr, era. Avea în urma lui un război mondial primul și 20 de ani de carieră în care, de la capitan la general, nu călcase pe roze. În 1917 fusese șef al biroului 2, post cheie în Marele Stat Major, care se afla pe atunci în Moldova. Și era atât de neînduplecat cu cadrele militare, făcea să fie schimbați, mutați, pedepsiți și atâția maiori, colonii și chiar generali, încât pentru aceste durități și pentru fidelitatea sa față de Mareșalul Prețan, asupra căruia avea o mare influență, fusese porăclit câinele și fiindcă avea părul și chipul roșcat, câinele roșu. Ce devenise după război în România Mare, se știa că prin 1924 fusese numit asașat militar în Anglia, dar pe urmă, ca în orice profesie unde celor buni li se face adesea loc prin forța împrejurărilor și jocul valorilor nu poți promova șef chiar totdeauna un individ recunoscut de toți ca incapabil, precum și prin jocul adversităților, aprobăm și sprijinim unii în strat. Ca să terminăm odată cu un altul care, deși e la fel de dotat, e o canalie, fostul șef al biroului 2, șef de promoție la Asensir, unde foarte rar se întâmpla ca un străin să fie astfel recunoscut de profesorii francezi, de cel mai bun, ajunse 10 sau 15 ani mai târziu, general și șef al marelui stat majoră la armatei. Atunci sau mai înainte, regele neliniștit de activitatea de gărzii de fier, denumire nouă a legiunii după dizolvarea ei, a vrut să știe ce părere are acest militar neînduplecat despre legionari și i-a pus întrebarea directă în cursul unei lungi audiențe. Ce crezi despre garda de fier? Nu pot da un răspuns categoric, ar fi zis generalul, pentru că și vechile partide au putregaiul lor. Știu firma, ar fi reluat regele, dar nu știu ce este în spatele ei. Eu sunt cel mai mare adversar al acelora care turbură viața internă a statului, oricine ar fi. Avem nevoie de unire, altfel prăbușim, ar fi răspuns generalul. iată deci pe acest militar încă necunoscut de corpul electoral, apărător ale ordinii existente, deci și al monarhiei, dar sugerind în același timp unirea forțelor politice dispersate. Intra și garda de fier printre ele? Asta vroia probabil să știe și regele, dar generalul se feri să se pronunțe. Legionarii însă n-aveau nicio influență printre cadrele superioare ale armatei și atunci au pus ochii pe el și au început manevrele menite să-l atragă de partea lor. Nu au făcut-o însă direct. Cu câțiva ani mai înainte, niște rămășițe din fostul partid conservator constituiseră un nou partid numit Liga Vlad Stepeș, din care făceau parte printre alții Grigore Filipescu, Alexandru Periesianu, Emil Otulescu, Nicolae Mareș, prieten cu viitorul dictator, și Zizi Cantacuzino, generalul isteric și ramodit care mai târziu, prin pe lui Patriotice, reușise să influențeze completul de judecată militar, care judecase și nu condamnase la moarte pe asasinii liberalului I. Duca. Liga Vlad Tepeș a făcut parte din Parlamentul Iorga, din 1931 până în 1932, după care șeful acestui partid fantomă, Grigore Filipescu, a făcut cartel cu țărăniștii. Ceilalți și-au îndreptat atunci privirea spre gardă, care i după părerea lor, Tocmai asta lipsea, adică un stat major de oameni cu experiență politică, așa cum erau ei, șefii gărzii fiind, după părerea lor, prea tineri și prea violenți. Dar ei își aveau nevoie de un om de suprafață și s-au gândit că nu putea fi un altul mai potrivit și mai nepătat decât generalul Antonescu. Doi ani au gândit ei un moment prielnic pentru a organiza o întâlnire între acest militar prestigios și Codranu, șeful gărzii de fier. Prima perioadă de întâlniri n-a dus la niciun rezultat. Generalul era reticent. Întrebat ce program de guvernamentar ar avea garda dacă ar veni la putere, Codranul s-a dovedit nepregătit să ofere un răspuns cât de cât coerent. Nu doresc acum să iau puterea," a spus el. Atunci, de ce agiți masele?" s-a mirat generalul. Cine să ia puterea? Dacă împingi țara la revoluție, vei avea roadele culese de Kerenski, fără ca dumneata să fii un Kerenski iată deci pe general, cunoscător și temător de consecințele care pot surveni dacă ridici masele fără să ai un program politic pe care să le oferi. masele fac atunci revoluție cu program comunist. Luați atunci dumneavoastră puterea și noi vă sprijinim, ar fi răspuns Codreanu. Propunere neclară, ce înseamnă vă sprijinim și cum să-i ia? Puterea nu e un obiect, domnule Codreanu, pe care pui mâna și-l baci în buzunar. Ea aparține națiunii și trebuie să faci în numele ei și al unui ideal de cinste și dreptate. Altfel, unde ajungi? Era mult dispres în glasul generalului de adresa acelui extremist care a agitat ineretul, fără să se gândească măcar la consecințele actelor sale. Pe la sfârșitul anului 1937, Antonescu este solicitat să intre în guvernul Goga, survenit în urma căderii liberalilor provocate de cartelul sărăniștilor cu legionarii. Autorul acestui dezastru politic a fost Iuliu Maniu, a cărui patimă pentru combinații și manevre de culise îl orbis atât de tare încât din dorința de a-l învinge pe tătărăsc cu un alegeri, nu-și mai deduce seama cu cine se unise. Pentru acele timpuri, un cartel nu obliga la mare lucru. Era adevărat, puteai denunța oricând actul fără să ai coșmarul că, din punctul de vedere moral, ai încurajat un partid extremist periculos pentru națiune să se afirme pe scena politică. Mai târziu însă, această celebră figură a vieții politice dintre cele două războaie din țara noastră avea să plătească printr-un sfârșit tragic pe patul unei celule acest act al său de politician mărginit care uitase că politica nu înseamnă joc pentru putere, ci sacrificiu în slujba colectivității naționale care nu-ți dă votul ca să manevrezi la nesfârșit cu oricine și în orice condiții, numai ca să-ți înfrânge adversarii. Împăturindu-și buletinul cu semnul partidului tău pe el, Omul aruncă în urnă o speranță care îi smulge în acele clipe din inimă un adânc suspins. Va fi mai bine? Lupta lui pentru existență va fi mai ușoară? Viitorul lui și al numeroșilor lui copii va fi pus la adăpost? Va putea închide ochii liniștit că țara e bine apărată? Armata bine echipată și și săi vor continua să trăiască liberi în țara lor? Eșecul guvernării partidelor și prăbușirea prestigiului lor în mase în 1937? s-a datorat de sigur tocmai faptului că a uitat cum arată privirea și chipul unui alegător în fața centrului de votare. Cât timp poți minți pe cineva? Uneori foarte puțin. Antonescu nu avea încredere nici în noul guvern în fruntea căruia se afla marele poet și refuză să facă parte din el. Regele îl convocă la palat. Suveranul României uită tot ce a fost între el și generalul Antonescu și îl roagă să facă și el la fel. L-a întâmpinat Carol al II-lea cu aceste cuvinte pe fostul șef al Marelui stat major al armatei. O tăcere grea se așternuțe între cei doi. Toată lumea militară știa că generalul îl insultase pe suveran și ca acesta, ca să se răzbune, îl destituise din fruntea Marelui stat major. Ce se întâmplase? Unii credeau că generalul ar fi refuzat o invitație la o recepție la palat, primițând regelui înscris următorul bilet. Sire dacă m-ați fi invitat să vin singur, aș fi executat un ordin. Cu soția mea, însă, nu pot veni să facă conversație cu o țiitoare. Regele trăia pe atunci în văzul lumii cu Elena Lupescu, o frumoasă evreică și se îngrija prea puțin de faptul că prestigiul monarhiei era astfel gravativ. Citind biletul, carul al doilea ar fi început literalmente să urle, să vină imediat ministrul apărării naționale și să pregătească decretul de destituire. În realitate, Mare Republic nu știa pe atunci în fapt care a fost cauza destituirii și a celor două procese din viața sa, unul de bigamie, câștigat ușor la casație, și unul mai grav, de depășire de atribuții, unde a fost strălucit aparat de o rudă a sa îndepărtată, un profesor universitar de drept, Mihai Antonescu, pe care generalul, recunoscător, avea să-l facă mai întâi ministru și apoi vicepreședinte al Consiliului. Sire, i fi răspuns generalul în acea zi când fusese chemat să facă parte din guvernul Goga, am fost tărit în procese, dat afară din Marele Stat Major, și acum sunt chemat aici. Nu mai am nimic de adăugat. Antonescu, ar fi redoat să ești soldat. Îți ordon să iei conducerea Ministerului Comunicaților. Maestate, în fața ordinului mă supun, dar a voastră știe câte neregul sunt la acest minister. Nu pot patrona necinstea cuibărită acolo și deci nu voi putea accepta contactele oneroase și scandaloase încheiate la Ministerul Comunicaților. De ce mă trimiteți tocmai pe mine acolo? Aș fi silit să plec curând. s cotesc, deci că mult mai bine ar fi să mă la apărarea națională, unde sunt atâtea lucruri de făcut pentru armată. Regele a acceptat. Mai târziu, îngrijorat de ascensiunea legionarilor în alegerile care se pregăteau, l-a convocat din nou la palat și l-a întrebat. Cunoști situația politică din țară. În locul meu ce-ai face? Una din două maestate. Sau trebuie să respecti Constituția și în acest caz este necesar să te sfătuiești cu cei care au dat jos guvernul tătărăscu, domnul Maniu și Codreanu, sau să dai o lovitură de stat și să-ți alegi un om cu care să faci ce vrei. Regele i-a răspuns că preferă prima soluție, adică să respecte Constituția. În acest caz, are reluat Antonescu, cred că ar fi bine să faceți un guvern naționalist cu baze lărgite, Goga, Vaida, Codreanu. Te însărcinezi, a spus atunci carul al doilea, să determine o cerere de audiență la a domnilor Maniu și Codreanu. Generalul a acceptat și s-a adresat prietenului său Nicolae Mareș să-i înlesnească întâi lui o întâlnire cu Codreanu. Și întâlnirea a avut loc la predeal în vila generalului. Auzind despre ce e vorba, șeful Gărzii a refuzat să ceară audiență regelui. Ce vrea de fapt? Nu-l interesa guvernul Goga-Cuza? Era cert că cuziștii erau de mult adversarii Gărzii. Rău faci, domnule Codranu, ar fi zis atunci acel Nicolae Mareș. Nu vezi cum generalul Antonescu își deschide drumul? Domnule Mareș, i-ar fi răspuns Codranu, drumul mi-l deschid eu cu sabia. Și ar fi schițat cu brațul întins câteva mișcări, ca și când ar fi avut în clipa aceea cu adevărat o sabie în mână. Acest răspuns nu i-ar fi displăcut generalului, deși acel Mareș a pretins ulterior că i-ar fi făcut o impresie penibilă. Un lucru însă e cert. Cei doi n-au rupt punțile între ei, din potrivă, se pare că s-au simțit bine împreună, au ieșit în pădure cu schiurile și s-au lăsat chiar filmat. Și astfel, regele nu reuși să facă guvernul de coaliție al partidelor de dreapta, sugerat de general. S-a prăbușit și guvernul naționalist Goga Cuza, din pricina presiunii internaționale exercitate asupra regelui. Măsurile rasiste ale acestui guvern indignaseră opinia publică democratică din Europa. Carol al doilea la lângă de la putere și chemă pe Patriarhul Bisericii să formeze un nou guvern, în care generalul își păstra Ministerul Apărării Naționale. Ce s-a petrecut însă în acești ani cu șeful Gărzii? Cum i au fi venit și de ce tocmai atunci, când era atât de aproape de țelurile sale, după ce atâți ani multă viclenie și prudență, îmbinând asasinatul cu apărarea legală la bara justiției, ca în procesul nicadorilor când fusese achitat din lipsă de probe. Ce se întâmplă, Dei venise ideea meschină și fatală de a trimite lui o scrisoare ofensatoare. Mare de cărturar, indignat, în loc să o arunce și el la coș, îi venise și lui ideea la fel de nefastă pentru el de a o aduce la cunoștința regelui, asupra căruia avea o influență neșterbită. Și ce se fac cu ea, domn profesor? L-ar fi întrebat suveranul. Maestate, cer arestarea și judecarea autorului. Regele cerea avizuri guvernului și al mai multor personalități politice care nu făceau parte din guvern. Antonescu se opune. Maestate, este un abuz de putere. Legionarii vor reacționa. Maestatea voastră veți reacționa din nou și vom asista la asasinate și execuții. Regele însă nu-l mai ascultă și se debarasă de acest militar pe care îl suporta din ce în ce mai greu. Îi luă Ministerul Apărării Naționale, dar previziunea acestuia se împlinit. Generalul însă... Nu știa că regele urmărea acum să realizeze cea de-a doua soluție pe care tot acesta i-o sugerase, adică să dea o lovitură de stat. Pentru aceasta, însă trebuia să nu mai respecte Constituția, să decapiteze garda, al cărei șef refuzase să ceară audiență la aparat, să desfințeze complet regimul partidelor. Numai astfel putea apoi să guverneze ca dictator. Ocazia de a termina cu Codreanu, oferită de Iorga, trebuia deci folosită fără ezitare. Și regele o folosi. Ce-a făcut generalul în timpul dictaturii carliste, care s-a prăbușit după doi ani, la câteva luni după prăbușirea Franței și izgonirea Angliei de pe continent, resimțită de noi îndeoseb prin dictatul de la Viena, când o parte din Ardeal ne-a fost smulsă? O mare primejdie putea pe deasupra întregii noastre țări. Pentru noi și în general, totdeauna pentru urmași, rămâne o perpetuă enigmă faptul că fiecare ora a istoriei cheamă pe scenă omul ei, care adesa e menit unui destin tragic. De ce vine acel om pe scenă când nenumărate indicii spun că ar trebui să se ferească? Faptul e că în iulie 1940, șefii marilor partide, goniți de multe de rege din viața politică a stării, dar nu eliminați, au continuat ei să se retrași, deși purtau o grea răspundere. Și pe acest vid de putere a apărut generalul. Pe sfârșitul acelui iunie 1940, acest militar implacabil ceru o audiență la aparat care îi se acceptă. La cheul îl întâmpină și îl roagă să treacă pe la ajutantul de serviciu, ceea ce el indignat refuză. Atunci își fă cu apariția mareșalul palatului, Urdăreanu, care uitându-se la el ca prin sticlă, îi spuse Domnule general, vă rog să arătați care e obiectul audienței dumneavoastră la rege. Și la ce servește dumitale să afli? Așa cere protocolul. Săra se prăbușește și dumneavoastră vă țineți de protocol." I-a răspuns generalul și a părsit imediat palatul. Regele Firește află de incident și trimise un ofițer adjutant, după general, pe care îl primi în dată și direct. Antonescu, îi strigă el rămânând în picioare, spune la toți cu care ai de-a face că nu eu am consimțit la cedarea teritoriilor, ci Consiliul de Coroană. Maestate, strigă și generalul, am îndurat umilințe peste umilințe pentru ca armata noastră să fie bine înarmată și să poată face față cu onoare în vremuri de vitregie. Aceste vremuri au venit. Și eu am fost împiedicat de oamenii politici ai maestății tale să-mi fac datoria. Vreți măcar acum, când am ajuns numai la începutul catastrofei care a venit la scadență, să mă ascultați? Te ascult, Antonescu, vorbește. Sire, o să spun fără patimă, însă deschis ceea ce am de spus în acest ultim ceas. A început generalul, însă deloc fără patimă, cum promisese. Cer voie respectuos, maestății tale, să arunc o scurtă privire înapoi, pentru a urmări vinovații de azi de la sursă, vinovați ce n-au încetat în ultimii 10 ani, cea mai nedemnă persecuție împotriva mea. Acest lucru e necesar, fiindcă cel puțin în această clipă, dacă nu va dispărea ura cu care interesații și vizații s-au prezentat deformat toate strigătele mele de alarmă din trecut, prezența mea la palat va fi și ultima și nu eu voi putea răspunderea în fața istoriei și a sării de gravele consecințe care vor decurge de aici. Pentru că, sire, Documentele care se găsesc la Marele stat major al armatei arată că a fost un om care a strigat cu disperare, la timp de nenumărate ori și la toate urechile, că se va aprinde casa. Cum însă, maiestatea ta, nu vei avea timp să citești aceste documente în aceste clipe grele, în care prăbușirile se vor succeda într-un ritm vertiginos și colții fiarelor dușmane și ai lichelelor vor începe să apară chiar în capitala țării, pe la toate colțurile, și poate nici nu vor mai fi existând aceste documente în totalitatea lor, îmi iau eu, cu găduința mai citale libertatea de a cita numai câteva fulgerătoare, dar edificatoare fraze. Sire, vă amintiți mandatul imperativ pe care mi l-ați dat în 1933? Să organizez și să redresez armata? Cu asigurările și sprijinul regal am pornit la o muncă titanică. Dar chiar a doua zi, forțe oculte, toți beneficiarii incorecți ai unor situații preponderente, toți invidioși. Toți cei care făcuseră rădovada incuriei și nepriceperii și care se simțeau amenințați de prezența și măsurile luate, fiindcă eram hotărât să-i scot cubiciul de pe unde se acioasără și îi surgeau ca niște căpușe din tupul sării, s-au coalizat între ei și ne-au paralizat toate inițiativele, cu scopul secret de a dovedi mai tale că generalul Antonescu nu este ceea ce pretinde a fi, ci un însetat de putere care nutrește doar ambiția de a lovi în toată viața politică românească. După numai câteva luni de zbateri și de umilințe, am ajuns la convingerea că voi fi înfrânt. chiar dacă formal aveam să mai rămân încă un an sau doi în fruntea Marelui Stat Major. Planul meu general de reorganizare a armatei a rămas literă moartă. Situația este cunoscută. Am declarat primului ministru. Țara este astăzi într-o totală imposibilitate de a se apăra dacă va fi atacată. Ce facem dacă acest lucru se va întâmpla? adăpostindu se în spatele alianțelor și al micii antante, alianțe și înțelegeri care sunt bune, dar care nu-și dovedesc eficiența decât în clipa când vine furtuna și astăzi s-au văzut cât au fost ele de eficiente, primul ministru se uita la mine ca la orice militar care totdeauna a pus și va pune înaintea omului politic veșnica placă. Armata nu e în armată. Armata așa și pe dincolo. Și bineînțeles, banii ataca asupra bugetului pe care el, omul politic, trebuie să-l țină în echilibru, să nu cadă de la putere. I-am spus. Se pot găsi în această țară oameni care să nu fie neliniștiți și care să nu se întrebe în fiecare zi cu inima strânsă și fruntea încresită ce ne facem dacă ne surprind evenimentele nepregătiți. Cohorta lor este nenumărată și întreabă ce au făcut atâția ani conducătorii. Răspund eu, s-au certat, au discutat, au făcut rând pe rând proiecte peste proiecte și cu aceeași ușurință cu care le-au făcut unii, cu aceeași ușurință le-au rupt alții. S-au acuzat și continuă să se acuze reciproc de necinste, de hoție și de nepricepere. La fel s-a întâmplat la Roma, când ea ardea și când barbarii răsurnau unul după altul hotarele imperiului. La fel s-a întâmplat cu Bizanțul, când turcii erau deja pe străzile Constantinopolului. La fel au făcut nobilii polonezi și curtenii, în timp ce alții le tăiau cu spada vaste teritorii din frumoasa lor țară. Ce e de făcut? M-a întrebat primul ministru. Ce e de făcut? Nici măcar nu e nevoie de atât de mulți bani, cum s-a spus. Trebuie însă înlăturați fără mire toți șarlatanii, farsării, feneanții, toți prevaricatorii, care ridicându-se la treptere de conducere prin alte mijloace decât acelea pe care le dau trecutul, meritul și munca lor, nu au făcut decât să anihileze acțiunea celor animați, desigur foarte mult, de gândul datoriei. Primul ministru a spus că va lua măsuri, dar cât de liber este în acțiunile lui un prim-ministru într-un regim al partidelor? Gândul lui este fixat neîncetat la următoarea mișcare a adversarului, în timp ce interesele vitale ale țării trec pe planul 2. Gândul domnului tătărescu era cum să câștige din nou viitoarele alegeri și coșmarul lui era cu ce împotriva sa vine domnul Maniu de fiecare dată când se întoarce în capitală de la reședința sa din bădăcin. Sire, când un șef de stat major spune cele arătate mai sus primului ministru al țării și le lasă și ca documente scrise, din trei una, ori este un nebun, ori este un calomniator, ori spune un adevăr. Faptul că nu am fost imediat internat pentru demență și faptul că nu am fost pus imediat sub acuzare de calomnie, cât și faptul că nu am fost de asemenea imediat destituit din alta funcție pe care o desinăm, arată că spuneam un adevăr. Ministrul Apărării Naționale, generalul Angelescu, a continuat să mă saboteze. În cele din urmă, consorțul UIC, Glas, colonelul Teterescu, Moruzov, au reușit să mă dea afară în ciuda furtunoasei ședințe a Parlamentului care aproba acțiunile mele. Reflectează cineva acum, sire, din cei vinovați, la urmările acțiunilor lor? Eu, deși cu nimic nu sunt vinovat, când văd unde am ajuns, simt cum îmi sar tâmplele din loc de rușine, de durere și de umilință. De la generalul Măldărescu până la generalul Samsonovici, de la generalul Uică până la generalul Anghelescu, de la acesta până la Argeșanu, toți miniștrii de război, de la unul până la toți și de la toți până la unul, sunt vinovați. Toți șefii de stat major de la război și până astăzi, toți, fără nicio excepție, în cap cu mine, trebuie dați în judecată. La ce ar folosi Antonescu? strigă regele văzând că generalul să oprise. Patima din glasul acestuia îl răscolise și pe el. Avea o voce parcă sălbatică, simțindu-se pe semne amenințat și hăituit de violența gândirii generalului, darnica acoperită sub formulele protocolare. Îl ținuse și stătuse și el tot timpul în picioare în sala tronului. E prea târziu acum... Reluă carul al doilea. Important în ceasul de față este să întărim partidul națiunii, pe care abia l-am înființat, partidul meu. După cum bine știi, am băgat pe domnul Horia Siman guvern ca ministru al educației naționale, șeful de acum al gărzii și prietenul dumii tale. În loc să ne ținem de procese și răzbuneri, mai bine strângem rândurile. Sire, zise generalul fără șovăire, refuz să colaborez cu cei vinovați de situația dezastruoasă a armatei. Situație care ne pune în pericol ființa neamului. Ar însăna să-mi leg numele de crimele lor. Aș putea să-ți ordon, dar nu o fac, strigă regele. De ce nu o făcuse? Era îndrăgit și nu vreau să-l mai lase pe general să continue. Își întoarse fața și militarul care jurase credință coroanei își povni scurt tocul cizmelor și se retrase fără să mai rostească niciun cuvânt. El era și mai îndrăgit decât suveranul său. Astfel se încheie audiența. Câteva zile mai târziu, generalul fu ridicat de la vila sa din predal și se fixă domiciliul forțat. De aceea nu-i ordine regele să intre în guvern, fiindcă îi venise chiar atunci ideea să ne închide pe acest militar plinejdios, care era limpede de la o poștă, vroia puteri totale și desigur o schimbare de regim totală. Trebuie totuși să-i numai nu mai târziu decât în septembrie și să abdice. După dictatul de la Viena, el pierdu încrederea tuturor și încolțit, își aminti de general. Trimise și îl chemă la palat și, fără șovăire de-asta dată, încredință puteri dictatoriale și misiunea de a forma guvernului. Acesta încercă, dar nimeni nu-l sprijini. Tot cereau abdicarea lui Carol II, considerat vinovat, el și regimul său, de acceptarea dictatului de la Viena. Regele încredință coroana fiului său Mihai și părăsi pentru a doua oară țara împreună cu Elena Lupescu, de-asta dată pentru totdeauna. O săptămână mai târziu, generalul îi aducea pe legionari la putere.